Іноземка, напевно, не знаю А хто її вбив? За що? Язик ледь ворушився У пересохлій гуртані Не знаю, сусідка Чи служниця А чому вас це цікавить? Ви часом не з міліції? Схаменулася хазяйка Прискіпливо, приглядаючись до віри Якби я знала, що мене тут Ще й міліція буде турбувати Ні за що б не погодилася на такий обмін Ні-ні «Не з міліції», – заспокоїла її Віра. «Я журналістка, збираю матеріал про різну старовину. Ось згадала, що тут жили наші давні знайомі, а у них були цікаві речі. От хоча б ці шпалери. Чи не могли б ви дати мені шматок?» «Та будь ласка, скільки завгодно. Хоч усе забирайте, все одно викидати». Віра подякувала і відірвала від стіни шматок шпалерини. Не втрималася, щоб не понюхати щільний, тогий папір. Він мав запах прянощів і трав. Так іноді пахнуть легкі індійські сукні, навіть після багаторазового прання. Віра повернулася додому геть спустошена. Інформації обмаль. Але їй не ще раз роздивитися свою здобич. Від клаптика паперу віяло теплом, як від нагрітого сонцем піску. Проте вона щонайперше вирішила зателефонувати на роботу. Слухавку взяв секретар. А я вам телефонував уже кілька разів. Схвильовано повідомив він. «З вами все гаразд?» «Так, я виходила в аптеку. Щось погано себе почуваю. Сподіваюся, що до завтра видужаю. Для мене немає нічого термінового». «Ні, не хвилюйтесь. Видужуйте!» – чемно сказав Володимир. Зависла пауза. «У нас там усе гаразд?» – чітко вимовила Віра. «Усе нормально. Ніяких новин». Так же чітко відповів секретар. Віра поклала слухавку. Значить, бідна Барбі ще висить у себе в ванній. Господи, в якому ж стані її знайдуть? Вона повернулася на кухню і розправила шпалерну на столі. Віра пила каву і роздивлялася складний візерунок, що довше дивилася то чіткіше вимальовувався перед очима контур слона. Насичений візерунок утворював прихований сюжет. Стадо різнобарвних слоників на тлі оази з пальмами та квітами. На перший погляд вони не були помітні. Так у дитинстві, прокинувшись ранком, віра – Розглядала візерунки на килимі або тріщинки на стелі. І їй здавалося, що вона бачить дивні сюжети. Оленів, карети, сімейство ведмедиків. Від слонів повіяло чимось давнім і знайомим. «Мабуть, я все ж таки бувала у тій кімнаті», – подумала Віра. «Можливо, коли мати прибирала». Чорне проваля в пам'яті почало здаватися їй неприродним Від напруги розболілася голова Ні, досить, подумала Віра Недаремно ж колись в інтерв'ю один нарколог сказав мені, що будь-яке кодування небезпечне Це все одно, щоб перекрити за гатою бурхливу річку Тоді потік почне шукати Інших виходів І затоплюю усе навкруги Треба знайти мого лікаря Зараз він, здається, очолює центральну психіатричку Він має мене опізнати Я хочу нарешті знати усе Її думки перервав дзвінок у двері Віра неохоче відчинила На порозі стояв Її вчорашній рятівник